rota 66 é igual o sujeito que adultera, né? É a pessoa que poderia muito bem se envolver e se casar com uma moça solteira, por que é que ele vai pegar exatamente aqui a é casada? É exatamente o que acontece aqui. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia já está no ar. Eu sou o seu amigo Beltrão, anunciando mais um estudo bíblico preparado especialmente para você. Estamos no Antigo Testamento, Livro de Josué, o general do povo de Israel que comandou a posse da terra de Canaã cerca de mil e cem anos antes de Cristo. E o professor Luiz Sayão já está preparado, ele vai comentar os capítulos 8 e nove com o tema Entre a Vitória e a Armadilha. É como diz o filósofo Kierkegaard A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás Mas só pode ser vivida olhando-se para frente Sayão, agora é com você Como vocês, ouvintes do Rota 66, já têm observado Nós estamos na conquista da terra. Vamos encontrar no livro de Josué uma organização muito simples, clara. Josué é chamado ah, no primeiro capítulo e no versículo 10, já do primeiro capítulo, eles entram na terra, o que vai aí até versículo 12 do capítulo 5 e depois do capítulo 5 até o final do 12. O assunto do livro é a conquista da terra de Canaã. E no capítulo 8, o texto vai nos falar sobre a destruição da cidade de Ai. No capítulo 9, nós vamos ver o tema sobre o acordo que Josué fez com os Gibeonitas. O texto da NVI nos diz, no versículo 1 do capítulo 8, o seguinte, E disse o Senhor a Josué, Não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Conforme observamos no capítulo 7 houve uma tentativa mal sucedida de conquistar a cidade de Ai que não era uma cidade tão ah, especial e impressionante mas que por causa do pecado de Acã o povo de Israel perdera a batalha anteriormente travada contra a cidade agora uma vez que o pecado do povo o pecado presente entre o povo Já está resolvido, então, o Deus ordena que Josué prossiga na conquista da cidade de Ai. E então, com cerca de trinta mil dos seus melhores guerreiros, ele parte para a cidade e prepara uma emboscada, enganando os habitantes de Ai para conquistar aquela cidade eles partem à frente para atacar a cidade, os homens de guerra que estão com ele avançam, aproximam-se da cidade e acampam ao norte da cidade de Ai. Josué, então, põe de emboscada 5 mil homens uh, a oeste da cidade, perto da região de Betel, e, então, quando o rei de Ai vê todo esse movimento, ele se apressa, acha que vai vencer Israel com facilidade, E quando ele parte para atacar os exércitos visíveis, os que estão escondidos ah, na emboscada vão e atacam, e eles conseguem vencer a batalha com facilidade. O versículo 18 da nova versão internacional diz, disse então o Senhor a Josué, estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade, subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, E que dessa subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Como vemos aqui, o povo armou uma estratégia bem elaborada, atraiu os soldados, os guerreiros de Ai... e que passaram a persegui-los... enquanto os da emboscada tomaram a cidade... e depois, vamos assim dizer... fizeram uma espécie de sanduíche... prendendo aos ah, homens e os guerreiros de Ai... e conquistando aquela cidade... conforme havia sido prometido pelo Senhor. Diante disso, eles chegam ao monte Ebal... e Josué aí vai renovar a aliança a ah, com Deus no monte Ebal. O texto diz que ele construiu um altar ao Senhor de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro, sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito, todo Israel, estrangeiros e naturais da terra com seus líderes, seus oficiais e seus juízes estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor diante dos sacerdotes levitas que a carregavam, metade do povo estava em pé de fronte do monte Gerizim e metade de fronte do monte Ebal, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado então Moisés, de, uh, Josué Depois, ah, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme o que está escrito no livro da lei, e ele então claramente reforça a relação de aliança entre Deus e o seu povo depois dessa grande vitória. Mas, surpreendentemente, dificuldades e problemas vão surgir logo em seguida. Todos estavam sabendo das vitórias do povo de Israel. E então, no versículo 3 da NVI, do capítulo 9, vamos ouvir o que acontece nesse cenário tão interessante. Quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do sofrimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, «Viemos de uma terra distante, queremos que façam faça um acordo conosco». Os israelitas disseram aos Eveus, talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram Josué. Josué que saber quem são vocês, de onde vêm. Eles então passaram a enganar, fazer uma armadilha e disseram que tinham vindo de longe, mas que estavam sabendo das grandes vitórias do povo de Israel. E vamos assim dizer, passaram a conversa em Josué e o enganaram direitinho. Eles dizem ainda, observe, neste nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos, De viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchamos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos eveus, mas, atenção, não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Os gibeonitas, que viviam ali perto, portanto fizeram uma armadilha e enganaram a Josué e ao povo de Israel para que pudessem ser preservados com vida e não fossem destruídos e conquistados como os demais cananeus. E olha só o que aconteceu depois disso. Três dias depois de fazerem um acordo com os Gibeonitas, os raízes souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e três dias depois chegaram à cidade dos Eveus, que era Gibeon, Kefira, Berote, Kiriath e Jerim. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Observem que precipitação, que problema sério. O povo de Israel está aprendendo a grande verdade. Quando eles entendem a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, são vitoriosos e são abençoados. Quando partem por um outro caminho e não consultam ao Senhor, observam as coisas a partir do que os seus próprios olhos e sentidos lhes apresentam, eles acabam tendo grandes problemas. Toda a comunidade queixou-se contra os líderes, que lhes responderam, fizemos a ele o nosso juramento em nome do Senhor, não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos». E acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os jubeonitas e disse, Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês por isso agimos assim estamos agora nas suas mãos faça conosco o que lhe parecer bom e justo Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem mas naquele dia fez dos Gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Observe, meu querido ouvinte, que aqui nós vamos perceber que um pequeno problema vai trazer grandes consequências. Josué não consultou ao Senhor. Então, precipitadamente, fez uma promessa, um juramento em nome do Senhor, e fez um acordo, uma espécie de aliança, de tratado com os gibeonitas. Os gibeonitas, como cananeus, ao contrário do que Deus havia orientado, agora passam a viver no meio do povo, sendo uma influência muito negativa e problemática. O povo de Israel não obedeceu a Deus plenamente, não se livrou totalmente dos cananeus e agora, Teve aqui uma aliança forçada, uma situação que surgiu dessa atitude não muito bem pensada. Nós veremos na sequência do nosso estudo como isso se tornou um problema, uma armadilha para o povo de Israel ah, que desobedeceu ao Senhor. E aqui fechamos o nosso estudo de hoje vendo as duas grandes realidades. Quando se obedece a Deus há uma grande vitória no caso da luta contra Ai. Quando não se dá atenção ao que Deus tem a dizer, um povo muito simples, fraco e sem forças pode até mesmo nos enganar. Não se esqueça disso. Ok, a nossa aula continua, agora com as perguntas ao professor Luiz Saião. E a primeira pergunta veio do capítulo 8 de Josué, verso 2. Professor, por que agora os despojos de guerra são permitidos, podem ser tomados? <risos> ah, se a Khan soubesse disso, professor! Pois é, pastor Alberto, é verdade, nós vamos descobrir aqui, quando estudamos o capítulo 8... Quando eles conquistam, aí eles têm a permissão de Deus, né, isso já é anunciado lá no versículo 3, eles têm a permissão de Deus de tomar despojos, inclusive o gado também, os animais. É importante entender aqui que em alguns casos havia cidades que eram absolutamente consagradas à destruição para Deus. Era o caso Jericó, porque Jericó era reconhecidamente uma cidade idólatra e, e muito ah, definida nesse tipo de perfil, desse procedimento. Por isso havia essa proibição. Nem todas as vezes a, essa proibição do chamado, como se dizia tradicionalmente, anátema, do maldito, do harem, era exigida no caso de Ai. Uh, aqui isso não estava em, envolvido então, vamos dizer, os despojos funcionavam como uma espécie de eh, resultado, de conquista né do do para os próprios guerreiros e soldados poderem ter o seu alimento, o seu eh, retorno eh, dessa conquista, geralmente as cidades mais poderosas né, eram cidades mais problemáticas e condenadas e, e merece destaque então A gente pensar agora no caso do Acan, né? Já que a gente poderia imaginar, puxa, mas o Acan, coitado, né? Morreu. Mas aí que a gente vê que o Homem era mais complicado ainda, porque se ele tinha essa consciência, por que que ele foi pegar exatamente do proibido? É igual o sujeito que adultera, né? É a pessoa que poderia muito bem se envolver e se casar com uma moça solteira, por que é que ele vai pegar exatamente aqui é casada? É exatamente o que acontece aqui. Então, isso é loucura, é bobeira, por que, que a pessoa vai né, pegar o, o, o, o que não lhe é permitido? E isso foi o que aconteceu. É, vejamos aqui no versículo 29, Ai, foi o que o rei né, gritou, né? ele foi enforcado. Essa prática aí é costumeira, a gente não vê muito isso no Antigo Testamento, né? Não, nós temos lá em Gênesis a referência clara, por exemplo, que o, os egípcios faziam isso. Lembra lá o, o homem, né? O, dos dois que sonharam lá, um deles, né, entre o padeiro e o copeiro, um foi enforcado. Os persas também nós sabemos que havia isso. Na Bíblia a, a hebraica temos um ou outro caso né, em que isso aparece e às vezes a gente fica naquela de, de uma indefinição, né? Se a pessoa foi Uh, enforcado ou foi pendurado, né? Uh, e, e o sentido disso, né? A lei dizia que um criminoso, talvez até para coibir, né, O desejo do crime, ele era uh, colocado pendurado publicamente. É exposto, né? né? Exposto. Isso era um sinal de maldição, né? Até isso quando se refere a Cristo, mais tarde, né? maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que vai, inclusive, Paulo vai usar lá em Gálatas, tal. Então, o significado aí é mostrar que a, a cidade, né, com tudo, estava debaixo de maldição, né? tendo sido conquistada pelo exército de Israel. Mas apesar do caso aqui, o enforcamento não era prática comum e disseminada em Israel era raro né? E não fazia parte da punição do, vamos dizer, esperável né? da lei ah, para os crimes que eram praticados muito bem, no final do capítulo 8 de Josué lá no versículo 33 quando eles estão em assembleia parece, o texto aí indica que havia estrangeiros no meio do povo de Israel Ora, eles não eram uma ameaça para o povo de Deus? como é que eles podem caminhar juntos? É excelente pergunta e aqui nós é, devemos fazer uma consideração a, importante, né? Desde o livro de Números nós sabemos que um, um, um grupo grande de gente mista, né, de vários tipos de estrangeiros se envolveu no meio do povo. No Israel antigo não havia um conceito racista, nem uma xenofobia, né? Palavra estranha que quer dizer medo de estrangeiro propriamente dita, o problema não é o fato da pessoa ser de uma outra etnia, ou de uma outra nação, ou de uma outra cultura, o problema ele é religioso, então nós vamos ver, por exemplo, que alguns heróis, né, ou heroínas, bem entendida a palavra aqui, né, do antigo testamento, são Uh, estrangeiros, né? Como é o caso de Ruth, a Moabita. Acabamos de passar por uma que é Raabe, né? Inclusive o texto assim é, é, faz questão, né? A ironia do negócio está aqui, né? Que Raabe, que é cananita, que é mulher, né? E tinha uma vida uh, errada, Devassa. Ela é uma pessoa de fé. Iacan que é homem, que é do povo de Deus, que é um soldado do exército de Israel, vai lá e quebra a lei, né? e rompe com o juramento e termina condenado. Então, existe até uma ironia aqui, mostrando que o estrangeiro é melhor do que o da terra. Uma salvou a família toda, e o outro destruiu Exatamente. toda a sua família. Né? Além disso, tem a questão familiar envolvida no processo aqui. Então, uh, o estrangeiro não é uma ameaça. A ameaça é o paganismo. A ameaça é romper a aliança com Deus então qualquer pessoa que fosse de uma outra nação poderia fazer parte ah, do povo de israel se entrasse na aliança com deus, se casasse com alguém de israel seria aceito, não havia uma rejeição da pessoa por causa da sua origem, quer fosse racial ou, ou cultural, não era esse o enfoque no final da nossa aula aqui de hoje, no capítulo nove a gente vai encontrar que a armadilha os gibionitas aprontaram para cima do povo de Israel com Josué e todos quando Josué percebe o engodo, o golpe, né o engano ele não podia ter cancelado o juramento E olha, espera o seguinte, hein vamos agora tratar aqui no braço Pois é, pastor Alberto, essa seria talvez a ideia mais assim esperável da nossa parte, né? o que a gente poderia imaginar, mas veja bem, quando nós olhamos lá o capítulo 9 ah, e vimos que até a, a comunidade saiu se queixando e reclamando do que estava acontecendo, o texto diz o seguinte, né? Josué responde, Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. Josué foi longe demais na sua atitude. Ele foi agiu de maneira impensada e, vamos dizer, ele, ele fez o acordo em nome do Senhor e jurou pelo nome do Senhor. É a mesma coisa, você vendeu a sua casa, você assinou o documento, né? carimbou lá... Levou para o cartório e depois, depois da manhã, você fala, ah, não devia ter vendido, eu quero de volta. Mas agora se assinou. O dinheiro era falso. É. Não Cheque sem fundo. Mas não, foi embora, não, tá, você entregou, você tinha responsabilidade, né? Então, assim, a gente tem que entender que as consequências dos nossos atos existem. Por isso, precisamos tomar cuidado. E Josué agora ficou numa situação difícil, ele não tinha como sair dessa situação, não vou dizer que ele ficou no mato sem cachorro, porque ele ficou né, em Canaã com os é o suficiente tá certo, Sayão, obrigado pela explicação, nossa aula está quase terminando, você segura mais um pouco tem a conclusão do estudo de hoje para você Hoje, no Rota 66, nós estudamos Josué, capítulos 8 e 9. Você aprendeu sobre o tema entre a vitória e a armadilha. Conforme nós vimos e estudamos, há uma diferença tremenda entre os dois capítulos. No capítulo 8, sobre orientação divina, eles conseguem a vitória muito bem conquistada sobre a cidade de Ai. Depois, no capítulo nove, o fraco povo Gibeonita, que não tinha nenhuma força em si, nem o um exército, com meia dúzia de pães velhos e roupas rasgadas, consegue vitória sobre Josué, enganando-a. O que, que a gente deve aprender daqui? Pergunta fundamental para a sua vida é qual é a vontade do Senhor. Josué cometeu apenas um erro, não consultou ao Senhor. A vontade de Deus, uma vontade normativa, conforme expressa na Bíblia na sua palavra. Meu querido ouvinte, minha querido ouvinte, como é que você dirige a sua vida? Para tomar decisões, para saber o que fazer da vida, você consulta a palavra de Deus, você consulta a vontade do Senhor, pense profundamente nestas palavras. Encerramos o programa Rota 66 de hoje. Eu, Beltrão e toda a equipe temos um encontro marcado nessa mesma sintonia e horário. E visite o nosso site, transmundial.com.br. Nosso agradecimento e aquele abraço e até o próximo Rota 66.